الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أن ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدر فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وقرأ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلاه وكل ظلاة في النار أيها الأخوة عسىك الله فدا هاري اليوم يو تاريخ 18 Zulhijjah 14 Hijriah atau tanggal 4 April 1999 Masehi pada hari, hari ini kita bermulai pengajian di masjid ini Masjid Ashifah, Rumah Sakit PMI Bogor yang menungguan kajian kita yang pernah atau yang sempat terhenti beberapa bulan kita bisa lanjutkan di masjid ini atau juga di beberapa tempat yang lainnya Masalah talabul ilmi Ini tidak boleh terhenti Masalah talabul ilmi ini Sama juga Dengan kebutuhan Makan dan minum Bahkan lebih daripada itu Kalau orang tidak makan dan minum Maka dia akan mati Lebih lagi kalau dia tidak ada ilmu Dia akan mati Sejunia dia akan mati dalam keadaan Tidak mengetahui tentang yang hak ini dan di akhirat yang menjadi orang-orang yang merugi Karena itu Dalam Kesempatan yang pertama ini Kita mulai di Masjid Ash-Shifa ini Saya akan bawakan Tentang masalah kalabul ilmi Yang pernah saya sampaikan Tetapi saya ambil dari kitab Al-ilmu fadlahu wa syarafuhu Yang belum Sempat kita bahas Dari poin-poin itu Sudah beberapa poin pernah kita bahas tentang al-ilmu ini mungkin lebih dari 25. Tapi di kitab ini lebih dari 100 keutamaan di bawah oleh Ibnu Qayyim. Maka kita ambil beberapa beberapa keutamaan yang terdapat dalam kitab ini. Kemudian setelah itu kita kaitkan juga dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Ibnu Qayyim yang juga kita bahas dari kitab yang lainnya. Takwaan fikihin, azaikulillah. Saya akan bacaan mukaddimahnya dulu dari Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dalam kitab Al Ilmu Fadlhu wa Sharafu ini. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah Al Furqan ayat 52 Allah berfirman: وَجَاهَدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا dan dalam kamu perangi mereka Dengannya Dengan jihad yang besar Untuk lihat Di dalam surah Al-Furqan Surah yang ke-25 Ayat 52 Allah berfirman Fala tuti'il kafirina Wajahidhum bihi jihadan kabirah maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. Kata kata fala kafirin jangan kamu taat kepada orang-orang kafir dan berjihadlah dengan jihad yang Dan kamu jihad melawan mereka atau jihadlah terhadap mereka atau perangilah mereka dengannya Jihad dan kabirah dengan jihad yang besar. Kata-kata wajahid bihi, kata-kata bihi dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Kata-kata bihi di sini yang dimaksud ay bil Qur'an. Wajahidhum bihi jihad dan kabirah ay wajahid bil Qur'an jihad dan kabirah. Maka adalah kamu mereka orang-orang kafir itu bihi bil Qur'an dengan Al-Qur'an. Jihad dan kabirah dengan jihad yang besar. Jadi kalau ada orang bicara tentang jihad, yang pertama yang pokok, yaitu dia harus mempelajari dulu tentang Al Quran dan Sunnah. Jadi jihad itu ada dua macam, nanti akan dijelaskan di sini. Ada jihad dengan pedang, dengan senjata. Yang kedua jihad dengan ilmu. Yang pokok, yang asas, yang pertama, yaitu jihad dengan ilmu. Kita berjihad yang pertama dengan ilmu. Dan dalam terjemahan Al-Qur'an juga disebutkan wajahidhum bihi jihadan kabira diterjemahkan lengkap di sini dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an. Dalam terjemahan Departemen Agama itu dan jihadlah dengan terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan dalam mukadimahnya ini, walayatil muhadzal jihad 'ala wajhi al-haq illa bil 'ilmi bihi wa bi ahkamih wa aqa'idihi wa adabihi wa usulihi wa hidayatihi. Dan tidak sempurna jihad ini menurut cara yang hak melainkan dengan kita mengetahuinya. Mengetahui yang hak ini dan tentang hukum-hukumnya tentang akidah, tentang adab, tentang pokok-pokok atau prinsip wahidayatihi dan juga kita menghimbau mengambil hidayah dari Al-Qur'an ini. Wa min qawa'id ahli al-ma'rifah wa min ahli al-ilm al-ma'rufah lil wasailu hukmul ghayah. Di antara faedah ulil ilmi yang masyhur dan yang terkenal yaitu perkataannya lil wasail hukumul ghayah bagi wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan artinya wasilah perantara itu mempunyai hukum seperti tujuan arti yang dicapai itu kalau yang dikehendaki oleh Allah jihad melawan orang-orang kafir sebagai tujuan Maka wasilahnya menuntut ilmu untuk melawan orang kafir Juga hukumnya sama dengan tujuan itu Jadi Al-wasa'il khukmul gaya Wa qad rawal imamul hafidh Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi Fil ma'rifat wa tarikh Bisanadihya nabi Darda Radiyallahu anhu qawulahu Ma min ahadin Ya'udu ilal masjid Likhailin yata'alamuhu Al-Yu'allimuhu illa kutibabihi ajru mujahid La yang illa ghalima Telah diruatkan oleh Imam Al-Hafid Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi Dalam kitabnya Al-Ma'rifah wa Tariq Di just yang ketiga, Dengan sanatnya dari Abu Darda Mudah-mudahan Allah meredainya Yaitu ia berkata Tidak ada seorang yang pergi ke masjid Untuk kebaikan yang dia belajar Atau dia mengajarkannya kepada manusia melainkan akan ditulis baginya ganjaran seperti orang yang berjihad di jalan Allah. La yang kalibukin la dan dia tidak kembali ke rumahnya melainkan dalam keadaan beruntung. Jadi orang yang datang ke masjid yang tujuannya untuk belajar ilmu syar'i i. atau dia mengajarkan ilmu syar'i kepada kaum muslimin. Maka dia digolongkan oleh Abu Darda termasuk mujahid Artinya ganjarannya sama dengan mujahid Orang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli Yang ditulis oleh Imam Ibn Abdul Bar Abu Darda mengatakan Man ra'al uduwa ila al ilmi Laisa bijihadin Fakat nafasa akluhu Waraiyuhu Barang siapa Yang memandang bahwa pergi Dan pulang Untuk menuntut ilmu Tidak termasuk jihad Maka dia telah Kurang akalnya Jadi kalau ada Orang yang beranggapan bahwa menuntut ilmu itu tidak termasuk jihad, menuntut ilmu syar'i ini tidak termasuk jihad, maka orang yang seperti itu kata Abu Darda, nafasu aqluhu wa kurang akalnya. Artinya orang itu tidak waras. Karena menuntut ilmu ini termasuk jihad. Karena kita akan mempelajari Al-Qur'an was sunah ala fahmi salaf al-ummah. Kalau seandainya dia mengatakan tidak termasuk jihad berarti orang itu kurang akalnya dan dia menafikan tentang ilmu Al-Quran wa sunnah ala fa'mi salafil ummat padahal ini yang pokok yang awal yang diterapkan oleh Rasulullah SAW kemudian juga diruengkan dari sahabat Anas RA bahwasanya Nabi SAW bersabda Man kharaja fi talab al-ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu dan Tabrani tetapi di hadis ini ada dua rawi yang dhaif Di hadis ini ada dua rawi yang dhaif sehingga kita tidak pakai Kita pakai hadis uh, yang lain yang semakna dengan ini Kemudian dikatakan hadis ini dhaif tapi maknanya sahih. Jadi hadis ini dhaif. Jadi man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabillahi hatta yarja', hadis ini dhaif tapi maknanya sahih. Sesuai dengan beberapa riwayat yang lain. Wa hadha ma'nan sahihan jiddan. Kata Syihab rihatan makna ini adalah makna yang sahih sekali. Karena so, sesuai dengan beberapa riwayat yang sahih. Kemudian Ibnu Qayyim Mengatakan dalam kitabnya miftah dari sahaja di juz yang pertama beliau mengatakan begini: Wa inna jugila talabul ilmi min sabirillahi li anbihi qiwam Islam, kama anna qiwamahu bil jihadi, f qiwamul din bil ilmi wal jihad. Sesungguhnya dijadikan menuntut ilmu ini termasuk di jalan Allah. Karena dengan menuntut ilmu ini Islam ini akan tegak. Sebagaimana tegaknya Islam ini dengan jihad, maka tegaknya agama ini yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan jihad. Jadi agama ini akan tegak di muka bumi ini yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan jihad. Walihada, karena jihadun awigni. جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير والثاني الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد خاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الآئمة وهو أفضل الجهادين لإظام منفعة وشدة مؤنبه وقسرة أعدائه قضاء الله Jihad itu ada dua macam. Jihad ada dua macam. Yang pertama, jihadun beliyadi wasinan. Jihad dengan tangan dan dengan tombak. dengan tombak atau dengan pedang. Jadi ya dengan tangan dan pedang dengan tombak yang kedua jihad dengan hujjah dan bayan macam yang kedua jihad dengan hujjah dan bayan yang pertama jihad dengan tangan dan dengan tombak ini ini banyak yang bisa ikut padanya Siapa saja hatta orang yang awam, yang bodoh, yang tidak tahu tentang Islam, ikut dalam jihad. Semuanya bisa ikut. Kalau jihad dengan tangan, jihad dengan tombak, semua orang bisa ikut. وَهَذَا الْمُّشَارِقُ فِيهِ كَثِيرٌ وَالْفَانِ yang kedua ini jihad dengan kuca dan bayan وَهَذَا jihadul الْخَاصَّةِ Ini jihad orang-orang yang khusus. مِنْ أَتْبَعِ الرُّسُولِ dari orang-orang yang mengikuti para Rasul. Wah wajihadul ailmah dan jihadnya para imam. Wah wah abdul jihad dan jihad dengan ilmu ini merupakan seutama utama jihad. Jihad dengan ilmu merupakan seutama utama jihad. Karena apa? Karena banyak manfaatnya. Kemudian juga Dalam mencarinya itu kita susah payah Mencari ilmu itu Tidak gampang Orang mencari ilmu itu dengan susah payah Kemudian yang ketiga alasannya Yaitu karena banyak musuhnya Jihad dengan ilmu ini Ini musuhnya banyak Musuhnya orang-orang kafir Kemudian musuhnya juga Orang-orang yang berbuat syirik. Musuhnya orang-orang yang berbuat bedaan, musuhnya orang-orang yang berbuat khurafat dan yang lainnya. Jadi kewajiban ahlul ilm, orang-orang yang berilmu untuk menjelaskannya kepada kaum muslimin. Kemudian Allah subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang tadi dalam mukaddimah tadi. Dalam surah Al-Qur'an ayat 51 52 dan ayat ini makkiyah. Makkiyah itu artinya turunnya di Mekah. Kalau Madaniyah artinya turunnya di Madinah. Ayat ini makkiyah. Walau <tutuk> syi'na laba'atna fi kulli umm fi kulli qaryatin nazira fala ta'til kafirin wa jahidhum bi jihadin kabira. Maksudnya kalau seandainya kami kehendaki kami akan bangkitkan pada setiap desa itu Seorang pengancam, maka janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan perangilah mereka dengan Al-Quran ini dengan perang yang besar. Fahadah jihadul lahum bil Quran, wahwa akbarul jihaday Dan jihad ini melawan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafikin dengan Al-Quran, termasuk jihad yang paling besar, wahwa jihadul munafikina ayydon dan ini juga jihad melawan orang-orang munafikin. Fa innal munafiqina lam yakunu yuqatiluna almuslimin bal kanu ma'ahum fi adh-dhohir wa rubbama kanu yuqatiluna aduwwahum ma'ahum. Wa ma'a hadza faqat qala mereka itu tidak memerangi kaum muslimin. Bahkan mereka secara zahir bersama kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang mereka juga ikut memerangi musuhnya kaum mukminin. Tetapi meskipun demikian Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 73. Dalam surah At-Taubah ayat 73, ya yuhannabiyu jahidil kuffara wal munafiqina waquldz alaihim. Wahai Nabi Jahidil kufar Perangilah orang-orang kafir Wal munafiqin Dan orang-orang munafik, munafiq Dan berlaku keraslah kepada mereka Jadi samping orang kafir Itu ada orang-orang munafiqin Dan ini tidak kalah bahayanya Kalau kita memerangi orang-orang Yahudi atau Nasrani sekarang ini tidak kalah bahayanya orang-orang munafikin di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini. Orang-orang munafikin ini mempunyai peran yang besar sekarang ini untuk merusak kaum mu'minin. Mereka punya peran. Makanya Allah SWT mengingatkan kita Ya yuhannabiyu jahidil kuffar wal munafikin Peranilah orang-orang munafikin. Dan ciri-ciri mereka itu bisa terlihat dan yang mengetahui secara jelas dan bisa menjelaskan kepada umat ini yaitu para ulama. Bukan orang-orang awam. Siapa yang menafiqin dan tidak? Ulama yang memahami Al-Quran wa Sunnah al-Fahdi Salafil Ummah. Jelaskan di sini bahwa jihad melawan orang-orang munafikin itu dengan Al-Quran. Wamalum anna jihad almunafikin bil hujjah tiwal Quran. Jihad melawan orang-orang munafikin ini, yaitu dengan hujjah dan dengan Al-Quran. Karena orang-orang munafikin ini juga punya pengikut ya pengikutnya banyak. Kalau antum lihat sekarang ini orang-orang munafikin punya pengikut, pengikutnya banyak. Dan pengikutnya tidak tahu bahwa tokohnya itu munafikin. Pimpinannya itu munafikin, termasuk munafikin. Maka yang bisa menjelaskan menjelaskanlah ulama, orang alim yang paham dengan apa? Dengan hujjah, dengan Al-Qur'an menyebutkan tentang ciri-ciri mereka yang ada dalam Al-Qur'an. Banyak kali cirinya dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafikin. Baik dalam surah Al-Baqarah, kemudian juga dalam surah Al-Imran, dalam surah-surah yang lain, dalam surah Al-Munafiqin juga disebutkan oleh Allah. Dalam surah Al-Hashar juga disebutkan bahawa mereka membantu orang-orang Nasara, mereka membantu orang-orang Yahudi disebutkan dalam surah Al-Hashar. Menolak di saat mereka orang-orang Nasara atau Yahudi memerangi kaum muslimin, dia ikut membantu. Itu disebutkan dalam surah Al-Hashar. ذلك والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله ولهذا قال معاذ رضي الله عنه عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية ومدارسته عبادة ومذاكرته, ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد dan maksud dari apa yang sudah dikemukakan sebelumnya ini, bahwa jalan Allah itu adalah jihad dan menuntut ilmu dan mengajak manusia semuanya ke jalan Allah. Karena itu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu Muat berkata, "Alaikum bitalabil ilmi" adalah kalian menuntut ilmu. Fatin taallumahu lillahi khushya. Karena sesungguhnya Belajar ilmu itu karena Allah Adalah merupakan khasyah Rasa takut kita kepada Allah Bagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal Aslul ilmi khasyatullah Kata Imam Ahmad bin Hanbal Aslul ilmi Pokoknya ilmu itu khasyatullah Takut kepada Allah Karena itu Setiap kali kita menuntut ilmu Maka harus bertambah rasa takut kita kepada Allah Bukan Menuntut ilmu itu semakin berani menentang Allah. Semakin berani merobek-robek kehormatan kaum muslimin. Bukan itu. Mestinya semakin dia menuntut ilmu, semakin tambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan bahwa ta'allum lillahi khasyah. Jadi asrul uh, ilmi dari Imam Ahmad yadkhashatullah. Wa mudharasatuhu ibadah. Dan mempelajari ilmu itu adalah ibadah. InsyaAllah nanti saya akan sebutkan. Perjelasan Ibnu Qayyim. Bahawa untuk ilmu ini adalah ibadah. tasbihun Dan mengingat ilmu itu adalah tasbih. Antum mengingat dari pelajaran-pelajaran yang sudah lewat. Yang tujuannya antum untuk menghafal dan mengamalkannya. Ini tasbih sebagai memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membahas ilmu illa jihad. Jadi pembahasan ilmu yang kita lakukan lillah karena Allah SWT dan di jalan Allah, ini termasuk jihad. Ini perkataan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. lihada, Qarana subhanahu bayna alkitabil munazzali walhadidin nasir, Kama kala ta'ala, لقد أرسلنا رسلا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب والمنزل ليقوم الناس بالقصة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ما ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. Allah berfirman di dalam surah al-Hadid, surah 57 ayat 25. Komenya surah al-Hadid, surah 57. آيات 25. الله أكبر لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ما ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan raca keadilan. Supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Dalam ayat ini Allah menyebutkan untuk perhatikan itu yang pertama Allah menyebutkan al-kitab. Yang kedua al-hadith. Ya, laqad arsalna rusulana bil wa anzalna ma'ahumul kitab. Yang pertama al-kitab wal mizan allayqum an nas bil qisli wanzalna al hadida yang pertama anzalna ma'un kitab wal mizan yang kedua anzalna al hadid besi hadid itu besi yang pertama al kitab yaitu al quran yang kedua Allah menurunkan al besi fihi ba's hadid yang mempunyai kekuatan yang hebat di sini Allah menyebutkan Fazakar Al Kitab dan Al Hadid isbihma Allah menyebutkan Al Kitab, Allah menyebutkan Al Hadid. Karena dengan keduanya, dengan Al Quran dan dengan besi ini, maka akan tegak agama. Tapi yang pertama dulu yang harus dipelajari, yaitu Al Kitab Al Quran. Al Quran tidak akan bisa berdiri sendiri. Al Quran harus dipelajari. Dengan Sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak bisa tinggal. Al Quran was Sunnah. Ditambah lagi, bahwa Al Quran dan Sunnah harus dipahami seperti yang dipahami oleh para Sahabat Ridwanul Maalih A'jmain. Kemudian lanjutkan lagi. Walaamkaana kull min al jihad bi seifi wal hujjah yusama sabillillah. Fasr as-Sahabat radhiyallahu, ta'ala anhum kaulah uatilillah uatilil Rasul awal al-amri minkum bil umarai wal-ulama. Fatah. Ditafsirkan oleh para ulama bahwa jihad dengan kujah dan jihad dengan pedang ini dinamakan berjalan di jalan Allah. Maka para sahabat radhiyallahu alaihim menafsirkan ayat dalam surah An-Nisa ayat 59 wa athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum yang ditafsirkan al-ulama di sini ulama. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di sini yaitu ulama. Jadi ulil amri yang memegang urusan ini pada zaman dahulu yang memegang urusan umat ini adalah ulama ia sebagai hakim sebagai kazi sebagai penguasa yaitu ulama karena ini dilaksanakan oleh mereka al-umara yaitu al-ulama fa'innahumul mujaidunafisabillah ha'ulau bi-aidihim wa ha'ulau bi-a'lasinatihim fa'al-talabul ilmi wa ta'alibuhum min a'azami sabirillahi azza wa jall Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi umara, kalau seandainya memang umara ini tidak ada dari kalangan ulama, tetap dia sebagai umara. Maksudnya umara itu itulah ulama yang memahami. Tapi kalau dia tidak faham dan dia diangkat sebagai umara, maka dia wajib diingatkan oleh ulama. Umara ini kalau dia tidak faham tentang din dan umumnya demikian, Maka ulama ini berkewajiban menasihati dengan cara yang terbaik. Tidak boleh alanan, alanan bermaksud menasihat umara itu di depan umum, di mimbar dan Islam tidak boleh Menasihati umara atau pemimpin atau penguasa tidak boleh di depan umum dan tidak boleh dijeritkan di depan umum. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Ridwan Allah Alaihi Ssalam. Tabiin dan Tabiin. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih. sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Zilalul Jannah fi Taqrijis Sunnah oleh Ibnu Abi 'Ashim dijelaskan di situ hadis Nabi apabila engkau menasihati ulama hendaklah engkau nasihati dia dengan cara sirran dengan cara rahasia sembunyi-sembunyi bukan dengan dimimbar dibuka aibnya kejelekannya dalam Islam tidak boleh Kemudian Umar ini Hidup, kalau memang Umar tidak paham tentang diri Maka dia wajib diingatkan oleh ulama ini Dan Umar ini akan tetap ada Sebagaimana ulama juga Harus tetap ada Maka Umar ini Dia berjuang dengan tangan mereka Dengan kekuasaan mereka Dan ulama berjuang dengan Lisan mereka dan tulisan mereka Yesus ulama ini tetap berjuang Tetap berjuang dengan apa? Dengan lisan, menasihati Mengingatkan umat, dan juga dengan tulisan maka menuntut ilmu dan mengajarkannya termasuk sebesar-besar atau seagum agung perbuatan di jalan Allah jadi yang dikatakan sabirullah yaitu kita menuntut ilmu dan mengajarkannya di tengah-tengah kaum muslimin dikatakan oleh Sa'ab ta Al-Akhbar talibul ilmi talqadi al-rahifi sabirillahi azawajal bahawa menuntut ilmu seperti orang yang pergi di pagi hari dan pergi di sore hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qulun juga dalam riwayat sebagian sahabat mengatakan iza ja'al mautu talib ta al-'ilmi wa huwa 'ala hadhihi al-halam mata wa huwa syahid. Apabila datang kematian. Di awal yang saya kemukakan dari muqaddimah Ibn Qayyim tentang masalah keutamaan ilmu bahwa ilmu ini termasuk jihad. Sebab ada sebagian kaum muslimin yang tidak paham tentang ilmu syar'i ini, mereka melecehkan orang-orang yang menuntut ilmu. Dianggap dengan peran itu itulah salah satunya jalan. Padahal dalam Al-Qur'an, di dalam hadis dan juga pemahaman para sahabat bahwa menuntut ilmu ini telah termasuk jihad, bahkan azamul jihad, lebih besar jihad daripada jihad dengan dengan apa? Dengan tombak atau dengan pedang. Al-Qanifuddin, azakumullah. Kita akan lanjutkan dari kitab ini juga. Beberapa poin yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama, yang tadi tentang ilmu itu adalah masuk jihad. Sekarang yang kedua. Al-ishtidharu bil-ilmi ibadah. Bahawa sibuk dengan ilmu itu termasuk ibadah. Bahawa sibuk dengan ilmu kita menuntut ilmu ini termasuk ibadah. Yang dimaksud dengan sibuk dengan ilmu di sini yang pokok pertama kali ya yang dimaksud dalam Al-Quran hadis ilmu syar'i. Ia itu Al-Quran, mempelajari Al sunnah. Mempelajari apa-apa yang disampaikan oleh para Sahabat reduan Allah Alaihimain. Ini yang pertama kali, ini yang dimaksudkan. Ini yang termasuk dikatakan adalah ibadah. Di dalam beberapa ayat Al Quran. Disebutkan bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Sebagaimana kita berjalan ini termasuk ibadah, maka menuntut ilmu juga termasuk ibadah. Sebab kita ibadah mengetahui tentang salat, puasa dan lainnya, itu tidak akan bisa kita melakukannya tanpa kita menuntut ilmu. Maka menuntutnya sebagai wasilahnya itu, itu juga dimasukkan termasuk ibadah. Jelaskan di sini beberapa riwayat yang tadi sudah uh, saya bawakan, yaitu perkataan Muad bin Jabal, fa inna talabahu ibadah, menuntut ilmu itulah ibadah. Kata Muad bin Jabal, ta'lamul ilma fa inna ta'lamahulillahi qushya. وَطَلَبَهُ ibadah. Enggaklah kalian menuntut ilmu karena mempelajarinya karena Allah itu adalah murbakan rasa takut kita kepada Allah dan menuntutnya adalah ibadah dan mudhakarah ilmu adalah tasbih kemudian dikatakan oleh Imam Syafi'i dikatakan oleh Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i talabul ilmi. Afdalu minas salat Nafilah Fadimah Syafi'i menuntut ilmu Lebih utama daripada Salat Sunnah Menuntut ilmu Itu lebih utama daripada Salat Sunnah tidak ada satu amal yang lebih utama dari menuntut ilmu apabila niatnya itu ikhlas apabila benar niatnya sebab ada juga orang yang menuntut ilmu itu niatnya tidak ikhlas jadi hati-hati sebab kalau antum menuntut ilmu niatnya tidak ikhlas itu berbahaya sebab nanti ada orang-orang yang menuntut ilmu niatnya tidak ikhlas yang dengan itu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Seperti Nabi bersabda: Qad Nabi famani ibt, manib ma'ani bil ilmi wa bahiyah bihi al ulama ay yumari bihi sufaha aw tuqbil a'idatun nasi ilaihi fa ilannar. Rawahu al hakim wal baihaqi fi syu'ab al Barang siapa yang menuntut ilmu yang tujuannya dia untuk berbangga dengan para ulama atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh atau supaya orang itu berpaling kepadanya maka kembalinya dia ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi dari Ka'b Ka bin Malik. Dalam riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi bersabda, "Man ta'allamal ilma li yubahi al ulama' au yumari bihi subaha au yasrifa bihi wujuhanna ilaihi, adkalahu Allahu jahannam." Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Barang siapa yang menuntut ilmu yang tujuannya dia untuk berbangga dengan para ulama atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Atau tujuannya untuk memalingkan wajah manusia kepadanya. Supaya orang memandang dia sebagai orang yang alim. Adqalakullahu <maksud> <maksud> jahannam. Maka Allah akan masukkan dia ke neraka jahannam. Hadis ini sahih di Rakyat Ibn Majah. Dan hadis ini terdapat dalam sahih Ibnu Majah. Jadi Nabi SAW sudah ingatkan kita. Kita menonton ilmu ini harus. Niatnya ikhlas. jangan niat kita karena tujuan-tujuan yang rendah, yang hina. Sheikh Abd Rahman bin Nasr al-Sa'di dalam kitabnya Al-Mu'in fi Tahsil Adab wa Akhlaq al-Mutalimin beliau menjelaskan, "Thumma al hadar al hadar min talab al-'ilm lil-ajrad al-fasida wal-maqasid syiyah min al-mubahati wal-mumarati." والرياء والسمعة وأن يجعله وسيلة الأمور الدنيوية والرئاسة فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهل في الحقيقة ومن طلب العلم أو استعمله في أغراضه سيء فليس له في الآخرة من خلاق قد شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. دل على كائن حتي حتي لا مندر حتي حتي Jangan sampai kalian menuntut ilmu ini Karena tujuan-tujuan yang jelek Tujuan-tujuan yang rusak Seperti kalian untuk berbangga Atau kalian untuk debat Atau kalian untuk ilmu ini ria Atau kalian untuk ilmu ini sumah Ingin diperdengarkan Kepada orang lain dan janganlah kalian menuntut ilmu ini Sebagai wasilah Sebagai perantara Untuk mengharapkan dunia Atau Untuk mengharapkan supaya menjadi pemimpin Ini bukannya tujuan Seorang penuntut ilmu Ini bukan keadaan yang sebenarnya Jadi ahlul ilm Ahlul ilm yang sebenarnya Dia menuntut ilmu telillah Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan barang siapa yang menuntut ilmu atau dia menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang jelek, maka orang ini tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat kelak. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di dalam kitabnya tentang masalah adab dan akhlak orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi Anda perhatikan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa kita menuntut ilmu ini adalah ibadah. Apabila niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Kemudian dikatakan lagi bahwa menuntut ilmu yang termasuk ibadah. Dikatakan adalah seseorang kepada Al-Mu'affi bin Imran, "Ayyuma uhabbu ilayka Aku usalli al-laila kullahu aw aqtubul hadith?" Faqala hadithun taqtubuhu ahabu ilayya min qiyamika min awal ilayl ila akhirihi Diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdad dalam kitabnya Syarafu al Hadith Dikatakan kepada Mu'afib bin Imran Apakah yang paling kau senangi? Yaitu aku salat malam seluruhnya Itu malam itu habis untuk salat malam atau menulis hadis? Dijawab Hadis yang kau tulis itu lebih aku sukai dari engkau solat malam dari awal sampai akhirnya ini menunjukkan bahawa menuntut ilmu itu termasuk ibadah tapi para ulama kita lihat contoh Rasulullah SAW, Rasul membagi waktunya malam itu dan juga salatul salat juga membagi waktunya itu ya malam di samping untuk qiyamul lain, mereka juga untuk menuntut, apa, untuk menulis hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Imam Bukhari kalian lihat Imam Bukhari itu dia malamnya digunakan untuk qiyamul lail dan juga digunakan untuk menulis hadis bahkan dari qiyamul lail dan menulis hadith, itu lebih banyak menulis hadis dan itu yang disebutkan oleh para ulama kemudian dikatakan juga oleh seorang ulama kitabatu hadits wahid ahabu ilayya min qiyam lailatan Menulis hadis satu hadis itu lebih aku suta'i daripada solat semalam suntoh dan masih banyak lagi yang lainnya yang dikatakan oleh para ulama bahkan Abu Hurairah mengatakan La an ajlis sa'atan fa attqah fi jini ilayya min ihiya ilayratin ilas tabah kata Abu Hurairah aku duduk sesaat Aku memahami agamaku itu lebih aku setai daripada menghidupkan semalam suntuk menghidupkan dengan ibadah yang mulailah semalam suntuk. Karena alasan ini e, dipakai oleh para ulama, karena ilmu itu bermanfaat untuk seluruh manusia. Dengan kita menulis hadis, dengan kita membaca kitab-kitab hadis, dan kita mengajarinya kepada kaum muslimin, itu lebih baik ibadah dengan menuntut ilmu. Itu nuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang sunnah, daripada imam syafi'i. Kalau seorang alim, dibandingkan orang alim ibadah ada seribu orang. Seorang alim pada satu orang, masih lebih baik seorang alim. Daripada seribu abid. Karena seribu abid, orang alim ibadah hanya untuk dirinya saja. Dia sholat, dia puasa, dia umpamanya i'atika, hanya untuk dirinya. Tapi kalau seorang alim... Dia menguasai ilmu bermanfaat untuk jutaan manusia. Dia untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk seluruhnya lebih bermanfaat daripada seribu abid. Maknanya dikatakan oleh Muhammad bin Ali al-Baqir kata beliau: "Alimun yuntafa'u tafah bi ilmihi abdul min alfi abid." Seorang alim yang bermanfaat ilmunya itu lebih utama daripada seribu hamba seribu ahli ibadah ini yang yang kedua tentang masalah menuntut ilmunya termasuk ibadah jadi antum telah berilmi datang dari tempat yang jauh ya untuk menuntut ilmu ini tidak sia-sia selama niat antum ikhlas karena Allah tidak sia-sia, karena jalannya antum akan dihitung oleh Allah SWT Duduknya antum di majlis ilmu malaikat menebarkan sayapnya. Mudarat antum termasuk ibadah. mudarat antum termasuk tasbih, dan juga nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini termasuk jihad. Karena itu kita tidak boleh sia-siakan dan tidak boleh bermalas-malasan dalam pelabur ilmu ini tidak boleh bermalas-malasan. Meskipun jauh tempatnya kita kunjungi, kita datangi. Karena ini termasuk ibadah kemudian kalau ada orang tanya kalau ada orang bertanya kenapa nilai menuntut ilmu ini yang menuntut ilmu sebagai wasilah kok lebih utama daripada gaya ibadah seperti sholat dan yang lainnya itu gaya tujuan kita ibadah tapi menuntut ilmu itu wasilah jalan supaya kita dapat mengetahui tentang ilmu-ilmu apakah itu akhidat atau yang lainnya untuk kita praktekkan. kenapa yang wasilah ini lebih utama Dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa ilmu dan amal itu itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu itu dan amal itu termasuk wasilah, ada juga yang termasuk gaya Dia ya, tidak semua ilmu itu sebagai wasilah. Tidak semua ilmu itu sebagai wasilah. Seperti ilmu Mempelajari akidah Mengetahui tentang Tauhid uluhiyah Tauhid rububiyah Tauhid asma wa sifat Ini termasuk Ashraful ulum Ilmu yang paling mulia Yang paling utama Dan ini bukan Bukan wasilah Sudah termasuk raya Karena kita wajib mengetahuinya Ilmu tentang Tauhid uluhiyah Rububiyah Asma wa sifat Ini wajib kita tahu Dan dengan itu kita bisa mengetahui tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan oleh Muqayyib, "Fal ilmu bi wahdaniyyatihi ta'ala wa annahu la ilaha illa huwa maqlubun li dzatihi. Wa in kana yuqafa bihi wahda, bal la buda ma'hu min ibadati wajhuhu Fahuma amran maqlubani li Bahwa ilmu tentang tauhid kepada Allah dan bahwasannya tidak ilah yang berhak di ibadah Dan mengandungnya Allah Ini dituntut Secara hakiki dituntut kita menuntutnya Dan kita tidak cukup dengan mempelajarinya Dan kita juga wajib Beribadah Dengan ilmu itu Yang kita tidak boleh menyukupkan Allah selama-lamanya Dan dua-duanya Tentang wasilah dan layak ini merupakan dua perkara yang dituntut oleh Setiap mukmin, Setiap mukminah. kemudian ilmu yang merupakan wasilah kepada amal kalau seandainya orang itu menuntut ilmu tanpa amal, maka juga tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu SWT jadi ilmu sebagai wasilah kemudian ilmu ini juga harus diamalkan sekarang kita masuk yang ketiga ketiga al-ilmu sabilun najat ilmu itu adalah jalan keselamatan al-ilmu sabilun najat Allah subhanahu wa ta'ala Di samping menciptakan manusia Allah juga menciptakan musuh-musuh manusia itu Jadi Allah menciptakan manusia Allah juga menciptakan musuhnya Karena itu Allah SWT juga menyuruh manusia Untuk menjaga diri Dari musuh-musuhnya ini Yang musuhnya Yang pertama kali adalah syaitan Iblis Kemudian kufar Kemudian yang lainnya setelah itu Ini musuh-musuh Dari hamba Hamba Allah Karena itu diperintahkan oleh Allah SWT Dan oleh Rasulullah SAW Untuk menjaga diri Yang menjaga diri itu kenapa? Ya dengan ilmu Kemudian untuk menghadapi syaitan ini Yaitu dia menghadapi dengan fikir Fikir ini pun bisa kita ketahui Dan kita hafalkan kalau kita menuntut ilmu kita akan tahu. Dijelaskan oleh Ibn Qayyim bahwa ada sebagian akar menyebutkan Yaqulu Iblis Ahlaktu bani Adam biznub wahlakuni bil istighfar wabila ilaha idallah falamma ra'aitu zalika batattu fihimul ahwa fahum yudnibuna wala yatubun ki annaum yaktabuna annaum yuhsinuna sun'a jadi, apabila dia mengetahui tentang ini, dia mengambil daripada orang-orangnya dan wanita-wanitanya. Jadi, dia mengajaknya untuk bermain di antara yang besar, dan dia mengajaknya untuk bermain di antara yang kecil. Jadi, dia mengajaknya untuk bermain di antara yang besar, dan dia mengajaknya untuk bermain yang kecil. Jadi, dia mengajaknya untuk Aku membinasakan anak Adam ini dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian, mereka menghancurkan aku dengan istighfar dan dengan mengucapkan La ilaha illallah. Jadi, aku menghancurkan atau membinasakan anak Adam ini dengan zumuh, dengan dosa dan maksiat. Dan mereka membinasakan aku dengan istighfar. Dan dengan mengucapkan La ilaha illallah. Tatkala aku melihat yang demikian, maka aku menyebarkan di tengah mereka itu hawa nafsu. Artinya, iblis ini menguasai hawa nafsu manusia, yang hawa itu menguasai diri orang tersebut, dan mereka terus berbuat dosa, dan mereka tidak sempat lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Di samping itu, mereka itu menyangka dirinya telah berbuat kebajikan. Annahum annahum mereka itu menyangka bahawa dirinya itu telah berbuat kebajikan. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi. Mereka itu menyangka dirinya itu telah berbuat kebajikan. Bagaimana ayat dalam surah Al-Kahfi? kul haluna biakum bil akhsarina amala alladheena dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahtasibuna annahum yuhsinuna as-sunan kabarkan kepada kalian bil akhsarina amala orang-orang yang orang paling rugi amalnya alladheena dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya Yaitu orang-orang yang telah sesat amal mereka pada waktu dunia wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah mereka menyangka bahwa mereka itu telah berbuat kebajikan. Pada asalnya ayat ini pertama untuk orang-orang kafir. Yang pertama, yang kedua ditafsirkan oleh sahabat bahwa ayat ini untuk orang-orang khawarij. Khawarij itu mana? Khawarij itu ahlul ibadah. Khawarij ahlul ibadah. Kalau dibandingkan ibadah kita dengan khawarij salah Ibadahnya. Ini sahabat yang membandingkan. Solat malamnya Masya Allah. Kuasanya Masya Allah. Ibadahnya Masya Allah. Mereka itu hebat. Tapi. Dijelaskan oleh para sahabat. Bahawa mereka ini. Menyangka bahwa dirinya telah berbuat kebajikan. Mereka ini mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, besar Menganggap dirinya bersih. Dirinya lah yang paling baik. Adapun orang lain semuanya salah. Di yang paling benar. Semua orang lain salah. Ini nanti akan menuju ke sana. Kepada pemahaman khawarij. Ya. Meskipun belum dikafirkan. Disalahkan semua orang. Yang lama-kelamaan dikafirkan orang tersebut. Kemudian. Yang ada di fikirannya. Yang ada di benaknya. Orang Islam itu musuh saya. Orang kafir itu tidak. Maka dalam hal ini saya katakan. Yaqtuluna ahlal islam. Wayada'una ahlal awsan. Kata Nabi. Siri khawarif diantaranya. Yaqtuluna ahlal islam. Yaqtulun ahlal islam. Mereka membunuh orang-orang islam. Jadi semua orang Islam dibunuh oleh dia. وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ Ditinggalkan. Orang-orang yang nyembah berhala, yang mesti diingatkan, didakwahi, ditinggalkan. Yang dia tuju terus orang Islam. Yang dia sikat orang Islam. Ini diantara ciri khawaris. Walaikum warahmatullahi Tapi dia menyakali dia di mana? أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَا An Nahum Yefsinu Mereka menyangka bahwa dirinya itu telah berbuat kebajikan, Dan tidak ada apa babanya. Anak-anaknya masih muda kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedarul Asnan, Hudzaul Asnan masih muda. Orang-orang yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang terjadi. Maka kita berhati-hati kepada yang seperti ini. Ini syaitan berusaha menggoda anak adam dengan demikian. Hawa nafsu. Jadi timbangannya itu hawa nafsu. Kalau sudah timbangannya hawa nafsu, ini berbahaya. Dikatakan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, "إذا قلل علم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار كثرة الأهواء". Kata Imam Malik, apabila ilmu itu sedikit, yang ada itu jafa, keras. Terhadap orang itu keras, kaku, keras. Keras, sedikit ilmunya. Tidak ada ilmu bodoh, tidak ada ilmu, tapi sifatnya keras kepada orang. Wa idha qalatil asar kafuratil ahwa, apabila sedikit asar, artinya dia tidak menguasai hadis-hadis Nabi, ayat dia tidak menguasai hadis Nabi, tidak menguasai, yang menguasai apa? Kata Imam Malik, ahwa, hawa nafsu. Jadi tidak menguasai al-Quran, tidak menguasai hadis Nabi, kita apa? Yang timbul apa? Hawa, hawa nafsu yang timbul. Tapi dia menyangka dirinya bagaimana Mereka menyangka Bahawa dirinya itu telah berbuat kebajikan Ini cara-cara syaitan Karena itu kita harus untuk ilmu Jadi syaitan itu yang pertama Menjatuhkan manusia ini Terhadap perbuatan kufur Supaya orang itu menjadi kafir Yang kedua Menjatuhkan manusia ini ke dalam hawa nafsu Mengikuti hawa nafsu Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak berhasil juga, maka dia menjatuhkan kepada yang ketiga, yaitu Kabair. Alaihim kaim fa'in ajat a'ajatu al kawfita li ta wahyul Kabair. Apabila dia tidak mampu menjadukan anak adam itu dalam hawa nafsu, maka dijatuhkan orang itu dalam perbuatan dosa-dosa besar. Dosa besar itu banyak, ya, bukan hanya sekedar berhakap ke orang tua, minum mual, judi, syirik, berbuat beda atau yang lainnya, tapi juga termasuk jiba itu dosa besar, meropek-ropek kehormatan kaum muslimin juga dosa besar, dan yang lainnya juga termasuk dosa besar. Ini juga harus diperhatikan jangan kita lupa. Orang ada, ada Ibnul Kayim. Dalam kitab-kitabnya yang lain, Al Jawabul Kafiriman Sa Al Ani Jawab Isha'fi atau yang bernama kitabnya itu Adzal Jawab, beliau mengatakan ada orang-orang yang tidak mau makan barang yang haram, tidak mau dia makan barang yang haram, tidak mau dia berzina, tidak mau minum mukhmar, tapi lisannya tidak pernah lepas untuk merobek-robek kehormatan kaum ke muslimin Dia telah berbuat dosa besar. Jadi ini harus diperhatikan Seperti ini Jadi yang ketiga itu Jatuh dalam dosa besar Dosa besar, Kalau menurut Imam Zahabi banyak Menurut Imam Al-Hahifami juga banyak Dosa-dosa besar itu Kita bisa lihat Ratusan dosa besar Yang kita harus hati-hati terhadap -hati dosa-dosa besar ini Kemudian yang keempat Apabila dia tidak mampu Jatuhkan dalam dosa besar Dia jatuhkan ke dalamam Al-lamah Wahia sahair Dosa-dosa kecil Kemudian Apabila Dia tidak mampu juga Maka dijatuhkan kepada Amal-amal yang tidak utama Yang tidak mempunyai keutamaan Dengan amal-amal yang sia-sia Tidak -sia. amal-amal yang sia-sia Dia sibuk dengan amal yang mubah Yang tidak ada artinya Yang tidak ada nilainya Untuk Islam dan kaum Muslimin, Dia kerjakan sia-sia perbuatan itu Sedangkan Nabi Bersabda min husni islamil mar'in taruhuhu ma'la ya'ani kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di ini diruatkan oleh Imam Tirmizi jadi kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat nah kita untuk mengetahui ini bagaimana khutuatu syaitan cara-cara syaitan, langkah-langkah syaitan yaitu kita harus belajar ilmu agama ini jadi ilmu syar'i. I. Jadi kalau kita belajar ilmu syar'i, kita betul-betul subuh-subuh dalam menelusuri ilmu syar'i, kita juga selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa pagi dan sore, zikir setiap waktu yang diajarkan oleh Rasulullah. Insyaallah itu sebagai hisnul hasyin, benteng yang kokoh yang mencegah kita dari terjerumus dari godaan setan. Oleh itu, kita menuntut ilmu ini tidak boleh, tidak boleh berhenti. Terus menuntut ilmu ini yang pertama sekali yang tidak kita tuntut yaitu masalah akidah itu harus, pertama kali akidah yang hak, akidah yang benar menurut pemahaman para sahabat Ridwanul Ismail kalau antum lihat di dalam kitabnya Ibn al-Jawzi, beda ya Ibn al-Qayyim al-Jawziya dengan Ibn al-Jawzi beda Ibn al dia hidup pada abad yang ke-6. Kalau Ibn al-Qayyim, hidup pada abad yang ke-7. Jadi Ibn al dengan Ibn al-Qayyim al-Jawzi berbeda. Nah, Ibn al-Jawzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Beliau menjelaskan banyak orang-orang ahlul ibadah. Yaitu abim hmm. yang mereka tergoda dengan godaan syaitan. Yang dia menyangka bahwa dia telah berbuat kebajikan, seperti orang-orang syarafah sufia atau yang lainnya, dia menyangka dia telah berbuat kebajikan. Padahal dia e, menyalahi apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dia telah menyimpang dari manhaj Allah dan Rasulnya. Dia menyimpang dari manhaj salaf syarafah reduanul muslimin. Tapi dia menyangka bahwa dirinya telah berbuat kebajikan. Maka dikasih jalan keluar dalam kitab itu oleh Ibn Jauzi, yaitu dia harus ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i, terus tidak boleh berhenti ya, menuntut ilmu syar'i supaya tidak digoda oleh iblis, betul iblis, iblis pengkaburan iblis banyak sekali, dan kita tidak pernah lepas dari musuh kita setiap hari ya musuh yang tidak pernah lepas dari kita syaitan.